Шеффілд частенько розпитував Марка про те, що відбувається в його мозку. Розпитував делікатно і обережно. Мнемонічній службі потрібно багато таких, як ти, Марку. Мільйони. А коли людська раса розселиться по всій галактиці, то й мільярди. Але звідки вони візьмуться? Покладатися тільки на природжений талант не випадає. Найважливіше – то навчання. Але доки ми не дізнаємося, як відбуваються мнемонічні процеси, ми не знатимемо, як ефективно виховувати мнемоніків. І підкоряючись шефілдовому спонуканню, Марк спостерігав себе, прислухався, заглядав у найпотаємніші глибини свого «я», намагаючись усвідомити ті дивовижні процеси. Він переконався, що його мозок являє собою безмежну картотеку, і ретельно вивчав систему розташування і вміст кожної шухлядки у тій картотеці, спостерігав, як карточки лаштуються у суворому порядку і як усі вони відгукуються на перший поклик, вискакуючи наперед з радісною готовністю негайно послужити. Все це було важко пояснювати, та Марк старався з усіх сил, при цьому що далі зростала його впевненість у собі. Потроху зникали тривоги дитинства тих перших років перебування у службі. Він перестав прокидатися серед ночі, обливаючись потом і скрикуючи від жаху, що в нього відібрало пам'ять. Припинились і головні болі. В ілюмінаторі з'явився Іліон. Він був зовсім близько і сяяв аж надто яскраво. Марк і не уявляв собі, що супутники можуть світити з такою силою. В голові у нього промарширували, вишукувані у чіткому спадному порядку, числові значення відбивної здатності трьохсот населених планет. Але вони тільки зворухнули мозкову оболонку, і Марк, власне, не взяв їх до уваги. Раптом він замружився. Його засліпило потужне світіння великих безформних плям на поверхні супутника. Саймон твердить, Марк якось підслухав втомлені відповіді астрофізика на нескінченні запитання. Що це дно колишніх морів? У Марковому мозку відразу засвітилася картинка. Перше повідомлення Хідошекі Макоями, в якому зазначався хімічний склад тих яскравих солевих відкладів 78,6% хлористого натрію, 19,2% карбонату магнію, 1,4% сульфату К, екран згас. Ця інформація зараз не потрібна. Іліон мав атмосферу. Всього лиш якихось 100 мм ртутного стовпчика. Трохи більше 1,8 земної, у 10 разів більше марсіанської, 0,254 атмосфери коралемона, 0,1376 аврори. Марк байдужно спостерігав, як на його внутрішньому екрані зростають десяткові знаки. Це була непогана тренувальна вправа, але не дуже цікава. Моментальну лічбу вони проходили ще в п'ятому класі. Єдине, що він погано опанував у школі, так це інтеграли. Перед його внутрішнім зором ураз промайнуло з півдюжини визначень, але Маркові бракувало чисто математичних знань, щоб їх осягнути. Хоча процитувати на пам'ять будь-яку дефініцію. Він міг напрочуд легко. У школі їм завжди казали, ніколи не дозволяйте собі захопитися якимось одним предметом чи навіть комплексом фактів. Тільки, но ви надто зацікавитесь, як почнете факти відбирати, а цього не можна допустити ні в якому разі. Для вас має бути важливим геть усе. Коли вже ви зафіксували якийсь факт, немає значення, розумієте ви його чи ні. А от нонкомпуси думають інакше. Зарозумілі головачі з дірявим мозком. Тепер корабель наближався до самого братуся. Він також яскраво світився, але трохи по-іншому, ніж сестричка. Поблизу полюсів він був укритий кригою. Перед очима Марка попливли сторінки підручників з кліматології Землі, і він не став їх зупиняти. Ці полярні шапки потроху відступають. Ще мільйон років, і на братусі буде такий самий клімат, який тепер на землі. Братусеві розміри і маса майже дорівнюють земним, а доба в нього становить 36 годин. Це був справжній двійник землі. А ті відмінності, про які сповіщалось у повідомленнях Макоями, були на користь братуся. Наскільки досі було відомо, на братусеві не існувало нічого такого, що загрожувало б людині. Ніхто б і не подумав, що тут чаїться якась небезпека. Тому ніхто не міг збагнути, чому перша колонія людей на цій планеті загинула вся до останнього чоловіка. Гірше того, трагедія сталася таким чином, що вся зібрана досі інформація не давала жодного натяку на причину масової смерті людей.